Mark, 3-cü fəsil İsa yenə də sinəqoga girdi. Orda əli qurumuş bir adam var idi. Bəzi adamlar İsanı itham etmək məqsədi ilə ona göz qoyurdular ki, görsünlər bu adama şəmbə günü şəfa verəcə ya yox. İsa əli qurumuş adama dedi, Qabağa çıx. Sonra İsa onlara dedi, Hansına icazə var? Şəmbə günü yaxşılıq, yoxsa pislik etməyə, kiminsə canını xilas etməyə, yoxsa öldürməyə? Onlar isə susurdu. İsa ətrafındakılara qəzəblə baxdı və onların inatkar ürəylə olduqlarına görə kədərlənib o adama dedi. Əlini uzat. O əlini uzatdı və əli əvvəlki halına qayıtdı. Farselər çıxıb, İhsanı necə məhv etmək barədə dərhal hiroçlularla məsləhətləşdilər. İsa şagirdləri ilə birgə gölün bir tərəfinə çəkildi. Onun ardınca isə Galileyadan böyük izdiham gəldi. İhsanın etdiklərini eşidəndə onun yanına Yehudeyadan, Yeruşalimdən, İdumeyadan, İordan çayının öbri taynından, Sur və Sidon bölgəsindən çoxlu adam gəldi. İsa izdiham onu sıxışdırmasın deyə şagirdlərindən xaş etdi ki, onun üçün bir qayıq hazırlasınlar. Çünki o çox adama şəfa vermişdi. Buna görə bütün xəstələr ona toxunmağa can atırdılar. Natəmiz ruhlar İsanı görəndə önündə yerə sərilib ucadan çıxırırdılar. Sən Allahın oğlu can! Lakin İsa onlara qadağan etdi ki, onun kim olduğunu deməsinlər. İsa dağa çıxaraq, özü istədiyi adamları yanına çağırdı və onlar yanına gəldilər. İsa 12 nəfəri həvari adlandıraraq təyin etdi ki, bu adamlar onun yanında olsun, həm də onları vəz etməyə göndərsin. Həmsinin cinləri qovmaq səlahiyyətinə malik olsunlar. Beləliklə, İsa bu 12 nəfəri təyin etdi. Peter adlandırdığı Şimon, Beni Rageş, yəni İldırım oğulları adlandırdığı, zavda yoğlu Yaqub və Yaqubun qardaşı Yəhya, Andrey, Filip, Bartalmay, Matta, Tomas, Halfa yoğlu Yaqub, Tatday, Kənançı Şimon və İsa'ya xəyanət edən Yahuda İskariyot. Sonra İsa evə getdi. Yenə də izdiham yığıldığına görə, onlar yeməyə belə imkan tapa bilmədilər. İsa'nın ailə üzvləri bu barədə eşdən onu aparmağa gəldilər. Çünki fikirləşirdilər ki, o ağlını itirib. Yerusəlimdən gələn ilahiyyətçılar isə deyirdilər, O bal zəvla tutulub, cinlərin başçısının gücü ilə cinləri qovur. İsa ilahiyyətçıları yanına çağırıb, onlarla bu barədə məsəllərlə danışdı. Şeytan şeytanı necə qova bilər? Əgər bir padişahlıq öz daxilindən bölünübsə, davam gətirməz. Əgər bir ev öz daxilindən bölünübsə, davam gətirməz. Şeytan da özünə qarşı qalxıb, öz özünə bölünübsə, davam gətirməz. Yalnız axırı çatar. Heç kim güclü adamın evinə girib əvvəlcə onun əl-qolunu bağlamadan, onun malını qarət edə bilməz. Gərək o adamın əvvəlcə əl qolunu bağlasın, sonra evini qarət etsin. Sizə doğrusunu deyirəm. Bütün günahlar və nə qədər küfr söylənərsə, bəşər övladlarına bağışlanacaq. Lakin kim müqəddəs ruha küfr edərsə, heç vaxt bağışlanmayacaq və günahı boynunda əbədi qalacaq. İsa bunu Onda natəmiz ruh var, dediklərinə görə söylədi. İsanın anası və qardaşları gəldi. Onlar bayırda durdular və İsanın yanına xəbər göndərib onu çağırdılar. Bir kütlə adam İsanın ətrafında oturmuşdu. Ona xəbər verdilər. Budur, anam və bacı bayırda dayanıb, səni istəyirlər. İsa onlara cavab verdi. Mənim anam və qardaşlarım kimdir? Sonra ətrafında oturanlara baxaraq, dedi, Mənim anam və qardaşlarım bunlardır. Çünki kim Allahın iradəsini yerinə yetirirsə, Mənim qardaşım, bacım və anam odur.